اللہ الرحمن الرحیم باب دیتو بیان دو سنتو دماثتن کی, کی دارین مخک سمردی او دارین رسو فی حدیث ابن عمرہ اصطابق ایک ہزار اوٹانوے نمبر حدیث دے او دری سوا یو کم پنز سمس اک حق کرشوئے دے صلیتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم د راک اټینې بعد لایشا او حدیث عبد ابن مغفل رضی الله تعالی عنہ چې دا بدرې 100 یوکم 15 تم کې دی شه دی او دا حدیث نمبر ایک دی 1099 98 دا 1099 دی بین کل اذانین الصلاه هر دو منزنه کې چې دین دا اذانینو کې صلاه تشته دي اذانین نو مراد اذان اقامه دی او باب سنت الجماعه يا ديف يا ديف صادق انه صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعه بجميم است دوره قاعده کړې ها وان ابي رض الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء صلى هذا في الجمعه قالي تازكي وتن جمي سالور دیوكي ندا دو سالور نوشتاغو نو د سرور مخکې که درستو کې ګدو ماش کې رسول درستو باب اني عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغادر من مساحه ها يا بي رسول الله جميعي رست ومزنكه وحتى ان سريه تردي ورج كور تبراله صلى الله عليه وسلم في يصلي ركعتين في كور کې به دوه ركعته وکړو باب استحباب جعل النوافل في البيت باب دي په بيان د مستحبوالي د غرزورو د نفل منذلو کې په کور کې سواء الراتبه وغيرها کارا مؤكد سنتي او غير مؤكد دي او ول امر به تحول للنافله من موضع الفريضه او دارن عبادت بيان د حکم کې په بدلي د لباني د فرض نفل او د فرض زينه او الفصل بينهما بكلام يا د دې په مشکې چې د كلام باندې فصل لا ولي فرض زوګړو نو ځه بدل کنا په نفل بدل زیت یا فرض زوګړو چې سره خبري وکړي بیا جوړ جننه بیا نه پر جننه شروع غا موضونه کوی خلکو پپلو کورنو کې په ان افله سراتې سرات لمرئ کبی تي بهترین موږ د مو د سړیدي په کور کې الله مکته وه د فره نه د خپلو موضونونه په کورکې شي سوو ګ ولاته تیضو او قوورو دا ونه مر د کو دپل کروونه ک کل لاې مشي کل قوورې پاشان دقبون مګر دی محجوورته میلا چې تااس په قورونو کی مننظر نه کوئ شب بهحل بوتل لتی لا یو ص لاپې یا ش بهحل بوت لا یو ص لاپې تشبیور پ شوي د د ا هغه کوروو چې پ کې مندې بال قوې لتیقبون سر لا یوم کې نو مووت تعبد یا لا یو مککانل مووت ا چه مولو لپا دی قبرنو کی طاقت نور کو رکی جنیدی پا قبرنو کی راپاس موضوع لنجن شورو کی لکنه شتی که نشتی دی بارد لانده ای بارد شتی دانان لرایا ای آسا فکار رای شی ساتر اپنا شکانا هل فی قبر و یسلون شتی که نشتی لکنه پڑی بای وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى هذون صلاه في مسجد فنجعاني فنجعاني بيتي نصيبا من صلاه في الله جاني اوس وخت خلک د جماعت جمعات نو دي د جمعت او خلګ له خلګ او بیا مجلس سنه کوي بعد د اذکار او سنت کوي درس ویني مجلس نه الکه فزول ناسې غپ لګین نا او خپل روا دي لګا فزول غپ سره او پاکتا شدعا چه تر وارشی دین یا لگیا او چه خبره چا سلام دی چا سر و کلام دی سلام کلام او بیر رسولت و با رسول اللہ روکل اللہ او فضل گف لگیا او بنا دی هاکتا شدویت اخفل کئی زی اخفل لاکی لگا تر اخفل کئی پر اخفل ناغبای پریدینو بارتا اخفل کاری اغبو کی بیرشی فرسولتی کی لگی ہم وان ذا بيرن رسول الله وان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضا هذاكم صلاه في مسجد کل چې پورا کی او تاسو مسجل په جمعات جمعات کی فریضه علی بیتی نصيبا او دې ګرځي د پاره د کرسی اسمین صلات د خپل مزد ف ان الله جاعل فی بیته من صلات خیر الله تعالی چې دنه ګرځون کي لپاره د مزد وینه خیر را الله پګی وکور کي خیر را ولی برکت را ولی هو وعن عمر بن عطاء النافع النافع عن ابي حديث باللغزانتيغا او حديث باللغران لا بسطره بسط ده بيد وعن عمر بن عطاء او سعودي كان انتهائي او قومي مفتي او ده صحابه سته راوي ده يوم كمصل كي وفاته نافع بن جبير ابن مطعم سحائی سے توراوی دے انتہائی شریف عزتمند او قوم کی مفتیو یو کم سل وفات دے عمر ابن عطاوئی چې ناپیع ابن جبیر ارسلہو الاس سائب زی سائب تو لے گا مستاذ شاگرد لے گا لے سائب سوک دے بے مسانہ حجرہ کے پیدا دے صحابی دی بے مسانہ حجرہ کسا دے پیدا دے سرے صحابی دی د وو کالو چې پلا رضان سره بوته او د نبی اسلام سره چې دین هغه حج کړی حج درو ادا کولو شریف شهر دی د وو کال وریکو هغه وخت چې تاسو درداه شلل د وو کال پلا رضان سره بوته له حج کړی او په 91 کې وفات شهغه وفات 91 هجری کې د نبی اسلام د وفات وروسته اتیه کال په تقریبا 24 91 کې وفات بیس نم پر لسا مصانا حجرہ کی وفاتی کانا بیس نم پر لسا مصانا حجرہ کی سرے لسا کالا چیتلے دیکی ریکانویں نخود تقریباً چیتنے ار کسی پاتی او در در جکم روایت تی دو معویت سے پریوایت بنی باندې بیس نم روایت نقل پی چا پریوایت بنی معویت سے معویت سے جنسی ہوئے او ان لکه زیات نو دا عمر ابن عطاء وک النافيع ابن جبير ز اولي گلمت صاحب تا او سیمانو صاحب شد صاحب دي ابن اختي لمر ين يساله دا وید خورد نمیر دی خورایی که نا خورایی وطاوی خورایی خورد یسالوهو عن شئین دا حدیث گواری دی دا عمر سیب وی وی زنا پیع اولی گنم استاج بی سائب سا چی تلر شو دا کا اغا تپوسو اغا دا چی رااهو منهما عاويه في الصلاه هو عاويه په دنه په مسکيه اوكار ليدلو دچانه ليدلو دبي صاحبنا ده دمعاويه په دنه رسول الله عليه السلام روايت نقل کيدهغه پرياد کنه نو معاويه په ده ديو اوكاريدنه ليدلو دته خبره کړيده نو اغه خبره سوا ما ترى رسول الله دي دعوه او ابن نافع دته وي تلرشه عمر سه دنه دمعاويه په دنه لطت تپوسو که چتانه سری دیلی تاته سری دیلی اوست حدیث دیلی پوری پیشت دیلی پوری تردیلی ورسی دیلی فقالنا عملو دیچه و سکلالو نو اغنی تپوسو کنو اوی آو سلیت با اهو الجمعة فی المقصور ماد نبی رسولات السلام سرا موزد جمعو کو موزد جمعو سراو کو او هغه کوټه د کور کی یا جماعت کی چې خاص کوم جوړکړی شوی کانا کوټانه کوټانه وای کوټانه کوټانه اووله کوټړی فلمقصوره دا مقصوره د دار داریه کوټی او مقصوره المسجد جماعت کی چې کوم خاص کوټه ای فلمما صلیم الایمامه چې امام منځوکو نا قمتو فی مقامی زپخ پل زیبانی پاس ادم فسلیت نموزمیو اوز گو رئی تا اے زیب بادلائی کانا زیب سکی گوی وطا جبی موز چی او شو نزو پاقا کوٹ را گئی کی نو معاوی سیب سرومنو پاکک زیب پاس ادم امام چی سلامو گلزو او نپل مشور سنت مشورو کڑا فلم ما دخلا ارسل الی فقال معاوی سیب چې کلا داخل شو نو ما ته سوال جب راليو پهل ځایته چې لاړو ما تهویل لا تهودلی ما په هلته دا تا چې څوک داسې دیونه کي چې سلامې ما وګ په قای وګې دی سنت دی شروع وکو سی الجمع جمعه کله چې تر جمې موو کې فلا تهسللهدي ساتې نهدي سره بل مضمیو ځای کو ح تهقلمه ته تقلمه تر په چې خبرې کې ت خووررج یار دغای نه او خوا خوا شي د حديونه ل کې دتییاره لکهې رسولګي د کنه د دانصر کنه او بیا سي ګرانه اغه څه وی وی رسول الله وی دغه صلیتو معه الجمع د معاويه سره حک کړه د دې بیمار دغره کوي ف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك معاويه سي بتوي چې نبی اس دک څه حکم کړی دی چې جوهشي پهغځای کسداریک سرت صورت مکو یا ضایبد ل یا سر خبرې تې کوو پس دغې به را کوه نمونږ ته حکم کا د الله نوله سولاتن ب ساتې جومه نه ه یو مونمون ب ی ځای کو یومون د بلمون سره ح او نهخوروج ترد پر چېمون خبرې وکو او نه خروج یا دغځای نه چې دمونګه اوضو بدل به بدل شو خوا دیخوا شو ادی سکله ې دررونو یابه کې ادی سکله کېدو ګران د د ظاہر کی الفاظ در اس وقیقی ہو سب وَا یعنی تَعنی نَعنی عَنی ہاں وائلس باب دے پا بیان دا تیزوالی پا مزدوی تربانی و بیانی انو سنتم متااکیدتن و بیان وقتی ویدہ سنتی مؤکدہ دی امام بو حریف رحم و اللہ ویدہ واجیب دی صدی اللہ کہا او دے امام احمد بن حنبلنا کتاب نقل کری دی السوق قصدن وتربيدي هذا رجل الصو دا خسره نه دلګ او د وجوب دلیل شته الويتر حق على كل مسلمين وتر واجب دي په هر مسلمان حدیث پاک رزي فرمایا من احب ان يعطى بخمس ففي زكيف فليفعله و من احب ان يعطى بثلاث فليفعل ومن من احب ان يعطى بواحد فليفعل لاند شيګ نشته لگا الويتر حق فمن لم يؤت فر ليس منا الکه ویتر واجب ديسو کی ویتر لکه لازمونه نه دی دا د امام شه ده دلایل دی وای اوسه انا <متنفر> الله وان قال الذكر ليس دا پر پر دني پشان پر دمو مز... مون نا ليس بحتمن کې مطلب در چې دا چې فرض نه دی لکه د فرض مصفشه مې نور فرض دي خو هغه واجب دي کول راځکته دا معنی مندم دا نه پیل شي راځي مطلب دا نه پیچ کلم توجیه یو کلام تو کلامو کې د پکت باندې نه کېد نه پی کې اکثر کله کله کېدو په کېدو باندې فرض خو دی حتمی خو دی خو دا چې حتمی نه دی لکه د فرض مصفشه هریږي سړی شو امام سیدی شکره شو پڑھیه ہاں ولکن سن رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسولات السلام طریقه مو کارکړه ده سن مراد هغه سنت سنت مصطلحه نه دي قال ان الله ویترن يحب الوتر الله ویتره تاسو و ویتر او ویترا لاغو کړئ او تیرو یا اهل القران ویتر کوي ايده قران والاو او تیرو امام څه عمل لوجوب وي وای هغه عنهُ ایشه دې لوانو ام هم کاله من کل لیل قد اوطر رسول الله نبی اسلام په هر دا به من اول الليل ومن اوستی ومن اخریه وانت ویترو ال السحر دا نبی ستا ویتر تر سحر پوری رشي دی رزق اخر سحر پوری تر سحر مش معنی چې تاسو دا ویلای نه مخه ادا وعلي بن عمر رضی الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اخرت صلاتكم بالليل مقصد در چې اخیرا نیمه سکوي کوم نو عربيته روغړوي مستحب دي چېر څړې بالکل په اخر کې به ویته وروږي لگا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتير قبل ان تصبح او وتر كو يغه د صباح کې داخلي دونه مخکي مخکي وای هو وعن عائشة رضي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة النبي واه که اسلام با موس کو د شپې او يموت او دا بو يمخه طراته وا وریکه ونکورن عائشه ایزه وروته ما فيدا بقي الوتر كلي وتر قال قومي ما وسو وترو کا گل اس سلطیانو لکھلی بگتا کہ وہ صلاۃ وتر اور صلاۃ تراویح ہو قیام رمضان دا کیوں ہے یارو سہی 10ر 20 سال کے جان چل چل جو رہی چڈا یوشے د نوورا وچ باقی الو وتر وتر ب پاتی شرما تے پاس کر اس وتر ہوک کن تعجب سینو کو غبات وتر پاتی بھی ماسپ نہیں ناداں کوڑی کر سار دا خطن باقی ماسپ انہی دے برابر اسو خبره پېښ د ګیر شهرورا دی حدیث نه फरक معلومي کې د ویترو تعجود غا نه نمبر 2 ته ده وینو تاسو ته <تصفح> ژوند تا الله بنده ته میرا دې خېلوه رضی الله تعالی راوی خکړې وکنه څنګه ویزم مخه ته پروت نبی صلی الله علیه وسلم د شپې تعجود کول چ کله با اخیر ټیم پاتې شو ویتر ټیم باندې وی اسلام شو ماته به پاسکنا اوس ویتر هو کا کانا په معلومه چې تهجد چې دن اگې ویتر مجازل وی رکی کې هنر استلان او بیا د تراویف په وخت ویتر غړې ودا يومذيو فرق اعتبار دی دا پګړي دا ځان لا دی وی فاذ بقیل ویتر ای قسط ای قظان دا به رويخه که په او تر توپی واد په ایذا بقیل ویتر نو قال قومي فاوتلي عائشه دا څنګه نو ویتر ہوگا کنا کتا جدی ورکل کا ها واه ها ولګی دا دې یا ستو به چې تراشی یا بده او کې ان شاء الله واه ها واه ابن عمر رضی الله عنهما ان نبی صلی الله علیه و سلم لقد داد حدیث د سباد د سباد خطو نو مخکی واندې والو په کولو ویترو کې چې ویتر سباتون راسو یو وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف يارید ان لا يقوم صبت يريد يريد چې د پانه جي د شپې نه پر یو تر اولونو په اول د شپې کې د ويترو کې ان اي يق ايكم اخرون پر یو تر اخر اليل په اخر د شپې کې دي ف ان الصلاه اخر اليل مشهوده وذلك افضل ملائكه تحذريږي دا غور ده هو باب فضل صلاه الضحى و ذا لسبجلسم اي دا خبر اوري د استادانو د وینا متق انورشا کشمیر رحمت الله علیه و چې صلات الزحا او اشراقی الاشراق او شیری او چې نو روقی جی او کنو وی کر اشراق وتو او چې لګرستیو کر نو تو زحا وله عام علماي کرام دا وځین نه اشراق ځان نه دی دي تر څو روقی جی ځان نه موزه دي ذرا کاته سره راکړه زحا موذ دعا سلور شپږ اته دا دا خین تر مزل فیصل ته کله داس دا دا کاغذ مکه ګرځوي شي او چې ګرمي کلمې زبانه او د سروي او دا واړه بچی دي هغه تختي کې دي او تختي ولا شذای نو معلومه شي چې دا د صلات زحا کې ملل بس لسنمي یولس فوبان دی یولس او کم دی یولس دا د وخت کې نه دي د ریشمنت د پاتہ او دولل بجیز لکه تیم داخلي کې نه مخ کې مخ کې کوم صحیح و او دا ډیر بهتري موزه دی لکه چاښ موزه ته وې بعد ال밴 <سؤال> د فضیلت د مزد زحاکه او بیان اقل له او اکثریا او اوستیا کم صوره دی زیات صوره درمیانه والحف على المحافظ دری تیزی ورکیه محافظت تر په دی ور باچا سی ابراهیم الله الله دی وخی داغت د نا وخت دا راوتوی او جم دا چغ زحام مې نیخو بتاره کې ختم کړل لږه 2 و 10 ټکو حط اعزام ومظهر د صلات زحابه کو را باندې دسبینه ده به کو ته بس سره مې جوړه وای على ابي هريره رضي الله عنه قال اساني خليلي صلى الله عليه وسلم محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكر دي بي صيام ثلاثه دي ايام من كل شارن چې د هر میاشتنه ډیر ورځې نيول دی او چې تراته کړي دي ورکاته زحا او ورکاته چاشو او ال اوت قبل ان ار دوما ته دا وتشکر دي چې ذوي تر کومه کې دوه کې دوه نذر کړي په څار پښې دي نشو اوبس نشو چې بعد یې چې تیری وخت په وخت باقي دی دله سړی ګانا نشي بچي دی بدرو نه نو آ کی کوي تر قضاشي نو د بهر نه رسو کولای شي او کولای شي وی تر چې قضاشي کنه کولای شي رسو تر باندې ویلی شنو می تر مز قظام مز اریو کیږي وی تر ان کیږي واه ول ای تارو قبل النوم دا وی کول مخ کی دوه کې دون انما یستحب دا مستحب دی لمن لا یتقبل الاستيقاظ اخر لپاره چداغو اعتماد نه چې زه به د شپې را پاسم پاین وثقه کې اعتماد وونه په آخر ليله افضل اخر د شپې وي تر کو ژوند ورګل یو کم او یا دا حدیث تیر شوی دی لکه ما توقع کېده یو کم او یا دا حدیث پیر شوی دی او حدیث نمبر دی اوصل عطا اتیا او سوایا صدقه ورنگل الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا هلا كل على كل سلام من احد صديم واي كناك سلامي وامر وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه يوصل اتاه على النبي صلى الله عليه وسلم وانا عاشت ما شاء الله وعن أمي حميم فاختة, طب فاختة, طب فاختة طب بنتي أبي طالبين رضي الله عنها داغت خاون فباركي شراغلي وقانا حديثي وطيث بدل خاور وجنما دارال نبي صلى الله عليه وسلم تقول واجنما نبي صلى الله عليه وسلم تقول من آجرت آجرنا من آجرت تاجرنا هم يوقف المؤمن يقول ويحام قال دوئي زهبت إلى رسول الله عام الفتح ذو نبي صلى الله طرحالدو مکی د پاکی مکی فتح کیدو فوجت یو یغتسلوا ماشاءالله غسل کول بیاستم فلما فرغ من غسل صلى ثمان ركعات وذلك الضحى اترکاته یو کړه د زحا موي چاشموز پایه باب تجوز صلات الضحى یعنی تجوز صلات الضحى جائز دمذ الضحى من ارتفاع الشمس الى زوالها د نور دو تر نور ته زایله کیدو نور چی او ری اوس اورې درې ده لاني منا ولد هذه والافضل أن تصلي عند اشتداد الحر افضل داري شي كلا دا گرمي سخت شي كنا اوكليشي وارتفاع الزحا او چه دا خوچه تي دا رانا بالکل نه خوچه تي دا زحا چين اغهوچه تي بالکل دا وقت قال الذي غار دي هوايه زيد بن ارقم رضي الله عنه انه راى قوما من, من الزحا فقال زيد بن ارقم سبوي ما يقوم لذي يصلون من الزحا زحام ځکه او فقالا اما لقد علموا ان الصلاه في غير هذه الساعه افضل وي خبردار دی دي تپطر چې دمس بغیر د او دي وخت نه چونو غوړه دي ان رسول الله قال الصلاه الاوابين ان تر ما لمیږي دا چې دی چې تلک د وخت کو دا زحام زحا تبوي دا منځه سکو وی ویشته کار به یا خبر به نور دي ته خپطر چې زحاټم ګردانه دي غوړه غوړه ټیم مست دي کوله دا دي چې د نو سره دې تمویل چې ورهې کله تر مژول په چاش د دا د بکلې چې کله ګرم شي هغه څخه د جونګو جونګې دازم پختو دا مطلب دا د سوجي رمضان تر رمضان زکو جدي سره ګونو نه سوجيږي کله تر مژول په سال نو کله چې دازم ګرم شي او دا جونګې وتر افرید دغه څخه خپي کچي او دا چې سوجي دی او چې تیګ رغلاستي دغه ټیم د زحا دا په درجه بزري زوال لمکې کله نیمه ګنت ادا چې څنګه دا ټیم کې راځي دا ګرمي پک جوړ شي اوس دا غرم شي دتا ښه لري دا ګرم دي صلات اووابین تحقيق ګوره سراج الاسلام صاحب قاموس الکتاب 228 په تصححه وګوري 228 په تو عام خلکو اووابین موږ د ماخم نش پک رکاته دا یی بارګه چې کوم حدیث د ناغ سعيد حدیث ضعیف دی عام نفل ګر کینو کا وقو اگر حدیث ضعیف دی اووابین مسجد الاغد ادنه صبح جو بول دی چاش دې هی نه تر مضل په سال بره بدي وایه هو تررمو شید د الحلوال فصال جمع فیر و صغیر من ابل د هغه وړې توي اوخان وخت نه و بچ دی که نه جګې ته باب صلاه الصلاه تهيه للمسجد بركعتين بعد البيان د تیزه ور کول او موذ تهيه المسجد بركعاته جن جمعه تراشی دو رکعات جن اغه وک و کراهيه جلوس او بعد البيان د کراهيه د ناس قبل اي صليا رکعاته مخد کول او د زه دو رکات له في اي وقت دخله په کوم وقت کې د داخله شي و صلو رکعاته د زي مستقدر جار وقت یک مسجدار دم کول شي کما صار دم کول صلا رکاتین بنیت تحییه ادا هو غدا که غ رکاتین بنیت تحییه کی چې د تحییه د رکات کوم یاد صلاۃ پریده فرض مس کوم ویژه غن او سنت راتبه سنت راتبه او توي غیر راتبه او توي هوې سنت غیر موقت کوم او سنت موقت کوم او فرض مزد او ای دغری دا تحیۃ المسجد به حکم اې دی ولې تاسو په کده دا چې 64 کومه وکې دی رواه هو او زمانگا احناف و مصنق پا کداری چه آغا روایت کلیاز تی سمیه ہوئی؟ آغا روایت کلیاز تی چه نبی اسلام در صبا در خطونا ترموز نور د خطو پوری صرف زور اکاتا سنت او زور اکاتا جنفر نور رفتن دی کردی او در ماجگرد د دروس نبی اسلام منع کرده تر نور دو بی پوری اږي زمونه کړدا د نفل او کم د ڈاکوم کړدا د اخترفو مسکی غام به تاسو ته راځي کړیات پر شي ان شاء الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذاكم المزيد قال کی تاسو کې جمعه ته داخل شي فلات د دې کې نه حتی يصلي رکعتين تر دې پر 2 رکعات او کی احنا کوئی چټې د نفل وی او دا سنتي دا نه دی وجوب د نه دا جې بالکل دا چني کې نه ناروا وکي لکه وعن الله عن الله عليه وسلم وہ فی المذہب قال رسول الله صلى الله علیه وسلم اگر عالم دیکھو جمعہ کیوں نہیں ہے یہ سبے صلے رکعتیں پاس دو رکعت ہوگا دا عمل للوجوب نہ للفرضیت نو سن رکعتیں دو رکعت ہوگا رکعت ذکر وقت اللہ درکڑی نو اوکے لگا ہمم باب دو رکعتیں کے بعد او دس درست دو رکعت مسکول دیتے او د شکرانہ ہوئی نو هغه نبی رسالت ذکر میراج نړه بلال چې ته وی د اصله چې عمل ده په جنت کې ستاده په ځایار شارما ځان د مختو اړيده هغه وی ما چې کلا د ذکر د نومه ذروقاته خامخات کیږي اوه اوه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لبلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام ما ته بيان کا اډير تمه ولا عمل کتاب اسلام په حالت کې کړي فېرمې سميو ته دفنا عليك بين اديا ما د خپل ځان له مخکې استاد په ایزار کې دنه کشارو ورېدو او ټپو ورېدو فل جن قال ما عملت عملا ارجع عندي معنی د کړيو عمل چې ما ډېر تامه والي د ما من اني لم اتطهر د دينا چې ما په پا کوار دې حاضر کړې طهورن په ساعه من ليل او نهارن شپایا کردی اللہ صلیتو بذالک الطہوری ما کتملی مگر ما کردی پا داگا پاکوالی سر آج مالک رشیو ان اسلیا چزا کم اکملک مصدف صوت النعلو حرکتو علی الارض وائحان باب دی پا بیان دا پزیلت دی یوم الجمعہ کی اگد دی تیر شیدی سنے دا دی سنا خاتیم شوی دی زا تیسی لکا برا توجتیم دیم رکھ